El que sana és un telar manual de la cooperativa de teixidors a en el seu estand a la primera fira d'Economia Solidària de Catalunya. De la mateixa manera que l'artesava lligant dels fills per crear un teixit resistent, vora 100 entitats han aplegat durant aquest cap de setmana al recinte de Fabra i Coats per construir un entramat capaç de canviar el model econòmic dominant. Organitzada per la xarxa d'Economia Solidària, la trobada ha acollit entitats de diferents sectors, com són la producció alimentària, les finances ètiques o les entitats d'intervenció social. Des de la cooperativa de consum, les 30 panxes de la